Ia, sasia ere mumi, nazen baina, beti gogorara zentzen idan lore usaina. Doni bani loitzune eta ziburun antolatu gudariegunaka ainitza izan nahizuen, Iparraldeko eskerra bertsaleak deiturik, Aimar Lopez. Gaurko gonbidapena hau bargiki idekia zen, baipar Euskalherrian Herrian Ezkertiarreta bertsale sentitzen den orori, ezkertear eta bertsale ezberdinak, adine ezberdinetakoa gaurko hitzartzetan islatu den bezala. Et guri ezinbestekoa iruditzen zaiguna da gaurko eguna hau profitatzea horretarako eta profitatzea memoriari begirako lanbat egiteko. Iruitzen zaiguna da hezkuntza lanbat dagoela gure eskuetan, belaunaldi berriei transmisio lanbat dagoela gure eskuetan, eta hortaz diskriminaziorik gabe e, ba, estatu ezberdinen gerla zikinak eta errepresioak e, erail dituen militanteak oroitzea. Eta orduan hori, ez dakitnik militantziaren apaltzea dagoen, etete bat dagoen edo ez, niri bederen etzaiti duditzen iruditzen zaitipar euskal herrian badela gazteri bat e, borrokarako prest, ezkertiar eta abertzalea dena eta euskal herri independiente eta sozialista baten aldeko borrokan dagoena. Gaurko hau bere ziki hori, memoriarako egun bat, eta hildako guzti erailako guztiak eta errepresioaren biktima guztiak barka, oroitzeko egun bat. Berezekibie errietan, erailak izan ziren militanteak omendu ziren, hitzakzeak izan ziren, horietan, Luisa Malau plazan, agurzane arregi galaintzineko triplea deitu talde terroristak erailtzuen gudariaren alaba mintzatu zen. Behin eta berri zentzun dugu biktimas del terrorismo izan direla. Izar etxabe. Baina gu ere izan gara terrorismoaren biktimak. Baina guri, ez digute estatus hori eman orain dikan, berrogeta bi urte benantago. Garai horretan aurrak baizik eginen, eta gaur egun ama baino asko zaharragoa garagu, bere aurrak, horretan mesortzi urte baizik ez zituen. Ekitaldi politikoa ziburuko plazan burutu zen aldiz. Zuek armetan altza ineten bezala, politikan altxatzen gara egun. Imposak eta Jakobinoaren aurka eta hezkuntza eredu propioaren alde. Heteropatriarkatuaren aurka eta Euskal Herrepublika feministaren alde. Baita zuek ezinope egin zenuten bezala gure amalurraren alde ere. Aimar Lópezak egandauku urtero nahizutera ekitaldi hau behi zanturatu. Bai, noski. Kokapenez berdinetan eta formatu ezberdinetan oroitzeko eraildako kide hauek, baina... Bainoski urteroko itzordua dugu hau, eta urtero memoria hori bat txikitzen saiatzeko hitzordua. Baionan ere beste ekitaldi bat, txaldean, ahimaneetan zinezten antolaketa horiekin, edo nola egiten da? Ez nik bederen azken aste honetara arte ez dut berririk izan baionako ekitaldiaz. Guk duela hiru iruazte zabalduen ekitaldi honetarako deialdia, aste honetan jakinaraz zidute publikoki bertze-bertze ekimen hori izanen zela nik gehiago ez dakit. Hauketatu di dierin Ao pequena e cair não turai tempo rocarir misericórdia em calerir ao gastador